God morgen og velkommen til Investor Morgenheder. Det er fredag den 25. august, og her til morgen starter vi med historien om en stor amerikansk investeringsfond, der advarer om muligheden for yderligere renteforhøjelser næste år. Derefter skal vi omkring en dansk bankchef, der forsvarer de lave indlåndsrenter for bankens kunder, for at at aktionærerne skal have et godt afkast. Og til sidst kigger vi frem mod dagens vigtigste møde, nemlig det, der foregår i Jackson Hole i USA. Du lytter til Euroinvestor og morgenheder. Mit navn er Adam Geil. Pacific Investment Management, også kendt som PIMCO, advarer nu om, at den amerikanske centralbank måske endnu ikke er færdig med at stramme på renteskruen. Investeringsfonden anser det som en mulighed, at der derfor kan komme yderligere renteforhøjelser til næste år. Det skriver MarketWire. Argumentationen fra investeringsfonden lyder, at de amerikanske forbrugere sparet kraftigt op under pandemien, og at det sikrer dem en fortsat solid købekraft, som lige nu ligger hånden under den økonomiske vækst. Samtidig har mange forbrugere sikret sig mod de stigende boligrenter ved at have bundet renten, bundet renten i længere perioder. En amerikansk forbruger med plads at løbe på sænker sandsynligheden for en recession på kort sigt, lyder det fra økonomi PIMCO, Tiffany Wilding. Mens økonomi. Økonomien formentlig stadig vil stå over for modvind i den sidste halvdel af året, så peger nylige data på, at forbrugeren og økonomien er overraskende modstandsdygtige på trods af højere renter. Dette betyder i sin natur, at det ikke er utænkeligt, at Federal Reserve ikke blot går på pause, men annoncerer yderligere renteløft næste år, konkluderer økonomen. I juli måned hævede den amerikanske centralbank den toneangivende rente for 11. gang siden marts 2020. 22. Her blev renten hævet med 0,25 en, så den nu ligger på 5,5 procent. Sydbanks topchef Karin Frøsig forsvarer bankens lave indlånsrenter, der har været medvirkende til, at banken har præsenteret et kæmpe overskud i første halvår, med, at det er vigtigt at levere et afkast til aktionærerne. Det gør hun i et interview med Berlinske jeg forstår ikke trangen til at tale så meget om pris, når jeg har så mange dygtige rådgivere, der er gode til at tage, rådgive kunderne om deres økonomi og dermed gavne dem på den lange bane, siger Karl Frøsi til Avisen og Tilføjer. Det er vigtigt, at man anerkender, at aktionærer skal have et afkast. Ellers er der jo ingen, der vil købe bankaktier, siger hun. Intervjuet er blevet sat i stand efter, at den baserede bank Onsdag kunne præsentere et kæmpe overskud i første halvår. Her havde banken tjent næsten 15 milliarder kroner, hvilket mere, end banken tjente i hele 2021. Sydbank forventer i 2023 at tjene op mod 2,9 milliarder kroner, og hvis det lykkes, så vil det være en absolut rekord. Det pæne overskud er i særdeleshed drevet af de stigende renter, og i forbindelse med regnskabet udtalte Karl Frøsik også, at effekten af, at Nationalbanken har hævet styringsrenten kontinuerligt siden juli 2022, kan tydeligt ses på bankens netto det er dog i høj grad renten på udlån, som er stedet, hvorimod indlånsrenterne har haft svært ved at følge med op rundt omkring i de danske banker. I juni viste tal fra Nationalbanken, at cirka 3 fjerdedele af danskernes indlån står på konti i deres bank, hvor banken giver en lille eller 0 i rente. F.eks. på deres almindelige lønkonto eller opsparringskonto, skriver Berlingske. I interview med avisen fortæller Karen Frøsik også, at bankens rente følger Nationalbankens styringsrente, og at hun ikke mener, at rentesatserne er, rentesatserne er bankens produkt. I stedet er det at give kunderne rådgivning om, hvor de kan placere deres overskydende penge. sydbank er det seneste år sted med 49,3 procent. Dagens vigtigste finansielle begivenhed, der kan sætte retning på finansmarkedet, er Centralbanks topmødet i Jackson Hole. Sådan lyder det fra investeringsstrategi Saxobank Oscar Barnab Bernhardsen i en kommentar fredag. For her stiller formanden for den amerikanske centralbank Jerome Powell sig på talerstolen kl. 16.05 dansk tid, ligesom også den europæiske centralbanks formand Christine Lagarde skal tale senere på dagen. Sidste år faldt de amerikanske aktier omkring 3% af Jerome Powell stillede sig på talerstolen i Jackson Hole, og i den efterfølgende måned september dykkede aktierne med 12 procent. Men investeringsstrategen tror dog ikke, at fredagens møde kommer til at give så meget buller og i denne omgang. Jeg tror helt ærligt ikke, at der kommer så meget nyt under solen. De vil fortsat sige, at inflationen er for høj og at arbejdet ikke er overstået. Selvom inflationen er nedgående i både EU og USA, er det for tidligt at erklære en sejr, skriver han i en kommentar fredag morgen. Den amerikanske inflation var i juli måned på 3,2 procent. Og med de ord slutter dagens morgennyder. Husk at abonnere på podcasten, så du hver dag får besked, når det nyeste afsnit er klar. Og du kan som altid følge nyhederne i løbet af dagen på EuroInvestor.dk, ligesom du kan lytte med til Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.